Bé, bona tarda, gràcies per venir i disculpeu el, la poca puntualitat d'aquest empordanès com la Pilar que que ve de molt lluny que Està encantada que hagis arribat tu una mica més tard que jo Has arribat, has arribat Just, just feita, acabo d'arribar també, també sí, sí. I Bé, el Marit està intentant aparcar és lloc. Lloc. En qualsevol cas, eh, sé que heu estat esperant que arribés eh, En qualsevol cas tinc molt clar que heu vingut aquí a escoltar la Pilar a no a escoltar-me a mi llavors jo som ben poques coses les que, les que puc dir i les que digui segurament encara estaran amb aquella efervescència d'haver acabat la lectura d'aquest llibre l'he acabat, sí sí sí, sí però l'he acabat fa fa una horeta, una horeta just abans de de dutxar-me i afaitar-me i... O sigui, estàs en el segle XIX, ara. Intentar ser aquí. Estic en el segle 19 i estic, sobretot... A veure, abans tenia pensat a dir una cosa. El mateix dia que la Patricia, no sé si és per aquí, d'aquest establiment... Allà. Uh, no hi és. Em va dir, per presentar aquest llibre, el mateix dia vam rebre un parell de peticions per presentar un parell de llibres més hi ha una sèrie de persones que estem a tiros sempre saps? I, i, i, i vaig dir que no perquè materialment no podia uh, quan em van dir de presentar aquest llibre vaig dir immediatament que sí entre altres coses perquè fa un temps fa, no era el segle XIX però deu ser, deu ser, el, deu ser fa 6-7 anys no sé quan una determinada empresa de comunicació em va encoanar engegar un programa de debat polític es deia 59 segons, em van comanar d'implantar-lo a Catalunya, em van dir I ara has de buscar gent que opinòlegs que, que diguin la seva, mm, vaig començar a fer una tria. No? I al moment que s'emplanteix el nom de Pilar Pilarrola, molts en diuen: "No no, està a tot arreu, no, no voldrà venir. Haiig de dir: que quan vaig contactar amb ella immediatament em va dir que sí i em va dir que sí no perquè em conegués ni perquè fos Figarenc, ni molt menys sinó perquè havia vist eh, la marca havia vist el programa i va considerar que era un lloc on mm, encaixaria i, i s'hi prestava a, a, a dir la seva a mi quan em van dir de presentar aquest llibre no vaig fer el mateix raonament però vaig dir que sí, ni que sigui només pel nom perquè m'interessava, perquè m'he llegit si no tot, pràcticament tot el que ha escrit perquè la segueixo eh, sovint en tots els seus articles no cal dir també en les seves intervencions als mitjans de comunicació però sobretot, sobretot perquè estava convençut i així ja m'ho refrendaven les altres lectures que havia fet d'ella estava convençut que a mi no calia però segur que amb altres persones sí un volum com aquest ajudaria també a trencar determinats clichés que a vegades molts podem tenir de la raola, i dic la raola, no dic la pilar en la mesura que diuen, oh, està per tot arreu, parla de tot i diu la seva escolteu, hi ha algun problema? em va estar per tot arreu, parlar de tot, no diu a la tot seva, arreu. i no estàs de tot arreu ja sé, ara no però saps què es diu això bueno, és fàcil, saps què es diu? i opino de tot com tothom exacte exacte i probablement eh, molt més argumentadament que molta gent que participa en determinats fòrums d'opinió de, de, Mariona és una novel·la no és per tant un assaig no és una biografia no és un retrat d'una determinada personalitat penso en els en un dels darrers llibres que vas fer sobre el president Mas eh, i és una novel·la molt ben trebada que ens parla del segle XIX ja he que jo volia parlar poc i per tant deixa'm que t'entrevistiu una miqueta i, i que et digui d'entrada per què el segle XIX i a partir del que tu em diguis aquí tinc una sèrie de coses que també et vull, també et vull demanar primer que s'assegui alguna aquesta cadira va, vinga, va, va, que em feu patir jo estic per donar-vos la meva gràcies, eh Hola.. Bé, un veure, és una novel·la que passa al segle XIX la protagonista és una dona que la veiem com a filla la veiem com a esposa la veiem com a mare i la veiem com a senyora ja gran amb unes conviccions que són molt diferents de les que llegim quan comença la novel·la quan ella tot just és una nena i tot això passa en el segle XIX en aquest país, a Catalunya per què el segle XIX? Té sentit dir en alguna altra intervenció que que estàs enamorada del segle XIX ah, a veure, diverses coses la primera si jo m'hagués de definir professionalment gosaria dir que soc una persona de, de la paraula intento haver ser més una persona de paraula però de la paraula en el sentit que el que m'interessa sóc molt grega en aquest sentit és, és la dialèctica és el, el joc d idees que fa que es confronti amb diferents mitjans o de diverses maneres el pensament de la gent a mi el que m'apassiona, m'abranda, em, em commou, és el moment en què visc i com el diseccionem i com ens barallem sobre ell i com n'interpretem. Això ho pots fer en diversos formats. Els que ens movem en el món de la trinxera, de l'opinió, i més en èpoques tan complicades com les actuals, és evident que sobretot fem aquesta mena de joc dialèctic a la ràdio, a la televisió o a la premsa. No? Jo sempre dic que jo sóc una enamorada dels tres mitjans, en el sentit en què cadascun d'ells té grandeses i misèries. La televisió sempre és molt més frívola, però arribes amb moltíssima més gent. La, la, la televisió és una mica com la pluja i el cotxe. Si tens el cotxe brut, te'l neteja, però si el tens net, el pot embrutar. No? És a dir, no et millora si ets molt culta, però mm, també et pot donar cultura si no n'ets tant. No? I jo no he menyspreat mai aquest mitjà, perquè a mi em sap, és un mitjà de masses, que quatre idees bàsiques arriben molt lluny. Ara començo aquí per aterrar amb el que em preguntes eh? Vull dir, sempre, per exemple, jo sempre he portat l'exemple que fa molts i molts anys en una altra vida eh, anava a uns debats de televisió espanyola a la U, aquell debat que feia la nit que, era, que ho feia la Boda de l'Elescobar, com es diu aquella mussolanà? Anna García Lozano ha de... sí, pa, pa. que hi havia uns debats molt, molt potents i tal, i érem com molt... era l'època que jo portava mitges unes mitges potents perquè sempre em semblava que la manida sempre que tenies un senyor al costat i portaves mitges guanyaves, era fantàstic <laughs> i ara ja m'he fet gran però uh, doncs aquell debat eren uns debats molt de televisió com a vegades la televisió és molt estripada no? <coughs> I recordo que un dia vam estar fent un debat sobre la violència de gènere en una època en què encara no, havia, encara no hi havia vingut el nou codi penal, tot era molt, molt nou, etc. No? I em vaig barallar amb un senyor impresentable que hi havia per allà i no sé què, i en fi, una cosa duríssima. I el dia següent agafava l'avió i eh, havia de viatjar, agafava, vaig agafar un avió i una dona que estava retejant, vaig anar al lavabo i una dona que retejant, em veu, se m'apropa, posa a plorar i em diu ayer m'hi convenció per denunciar a mi marido I, i aquell dia vaig pensar poca broma a la televisió eh? no faràs una tesi a la televisió no faràs alta cultura però quan, quan amb convicció i amb força dialèctica i amb quatre idees bàsiques que les pots tremetre a molta gent alto. la ràdio és un altre nivell té un punt d'intimitat permet una mica més de gruix intel·lectual i, i també és el, és el lloc en el qual a vegades pots crear molt pensament però el que regna en la comunicació és la paraula escrita és a dir, si jo hagués de triar de fet, si jo tingués les hipoteques pagades només escriuria probablement ni hi ha haver el conill un cop al mes eh? més no gaire, perquè no em cal no? però només escriuria perquè és el que realment és on, on pot haver matisos, on hi pot haver reflex, on jugues fort no? on hi deixes la pell mental equivocant-te o no, perquè queda escrit i eh? la, la cosa escrita és molt veritat i, i te la poden recordar molt de temps la televisió també, però és diferent per tant jo, per què, per què escriure? perquè és el món en el qual és el mar en el qual nedo bé és a dir, és on m'hi trobo a gust és, on, és el joc de les paraules articulant idees, conceptes barallant-te intel·lectualment amb, com, bueno, en el terme bíblic que la gent que, que usa la paraula no usa l'espasa no? uh, i de totes les escriptures possibles si, si hagués tingut una vida escollible hauria sigut prescindir d'aquestes coses tan incòmodes de treballar i tot això hagués fet només literatura que és on em sento enormement feliç sorprenentment la vida m'ha arrossegat tant que només he començat a fer literatura i ha passat els 50 o sigui que, bueno, vaig escriure quan tenia 20 no? però ja no hi he tornat més perquè la vida m'ha passat pel damunt, encara no sé què ha passat i no he tingut mai temps i sempre vaig pensar la literatura necessita unes cadències uns, unes calmes, unes paus que jo no tinc, jo tinc una vida zerosa, uau, mireu avui per exemple me'n vaig després amb un sopar a i a la una de la matinada em fan un directe amb Telecinco a casa meva que de què és? que em van dir Madrid, digo no, que de què és ah, poc, eh? per barallar-me amb l'Arcadi Espada, que serà una cosa simpatiquíssima, a la una de la matinada en fi. però mm, eh, si hagués pogut triar realment literatura i, quan, i, I sempre havia pensat que algun dia dedicaria el meu temps i la meva capacitat literària al segle XIX, perquè era un segle de revoltes extraordinàries. Per mi és el gran segle, i, i ara diré en algun moment diré perquè. Però havia començat a escriure ja unes coses, però finalment eh, hi havia una història familiar eh, vinculada a cada que és i a la meva família, que jo també tenia ganes d'escriure. Mm, volia que el pare la visqués i el pare se'ns en podia anar, de fet se'ns ha anat fa poc, i al final vaig fer abans, fa un parell d'anys, al carrer de l'Embut, que va passar al davant de la Mariona, però que no tocava perquè la Mariona era primera, no? I vaig fer el carrer de l'Embut, que està situada l'any 1923 al 1937, i que passa a Barcelona, a Cuba i a Cadaqués. I ja, doncs, la, la novel·la fonamentalment explica la matança de d'un mestre republicà publicar mans de, de les matances del 37, a mans de la FAI i una mica passa per tot, des de la mancomunitat fins... I aquella novel·la a, a, a mi em va agradar molt escriure-la perquè havia una part que era familiar perquè el meu avi va viure d'aquells fets de Cadaqués, en el carrer de l'Embut el meu avi va salvar la vida perquè es va ficar en un carrer de Cadaqués que sembla no tenir sortida, eh? i va només girar ja estava ferit i es va desmaiar i els que anaven a matar-lo van passar de llarg però van matar tota la resta de la gent en, a la pròpia casa incautada que tenien Bé, doncs per a mi el, el 19 continua fent en run per molts motius jo havia llegit molt a Benito Pérez Galdós els episodis nacionals que a mi em semblen fascinants en molts sentits em van fer descobrir un segle que jo crec que està molt mal explicat i encara pitjor conegut perquè hi ha molt, els historiadors hi han fugat molt, però l'altre dia el Sánchez Pinyol em deia una cosa que em va semblar molt el Sánchez Pinyol i jo sempre partit els segles ell es queda el XVIII i jo em quedo el però bueno, jo i tota la gent que vulgui parlar del XIX que, que està per escriure i molt no? però el Sánchez Pinyol té una cosa molt interessant diu per què faig jo novel·la històrica jo li agafo la idea que m'agrada Diu, la faig perquè jo avui contribuï a fer el relat català de la història. Diu, tots els pobles han de tenir un relat. Diu, tots els pobles tenen historiadors. Els historiadors són els que, de veritat, són els que fan la càtedra, el que va passar, com va anar, per què va ser... Tot això és història. Eh? Són tesis eh, universitàries. Són periodistes de veritat, els historiadors. Bueno, tots fem la nostra feina, eh? Perquè els historiadors necessiten molt de temps S'ha mort tothom per entendre-ho els no per periodistes demen no en el primer dia, eh? No fotem, eh? No, no, no. La crònica no. diària és molt complicada Expliquem-me no. què està passant ara Aquests no, aquests ho miren i ho de la 40 més, anys Tenim més marge d'error, si més no No, no ells, no, ells no també no s'equivocen, mira com es barallen no, no, no, no, no, no, Francesc No, però és veritat que els historiadors eh, tenen temps per poar la història i per eh, fer-ne... En fi... Però qui, però molt sovint els pobles acaben construint la història en funció dels relats literaris que l'expliquen. I el Sánchez Pinyol explica el cas de l'Alemó. Diu, tothom sap què va passar a l'Alemó perquè el relat que n'ha quedat és l'americà. Diu, però si ho mirem des d'un relat mexicà, resulta que aquells eren una colla de bandits que a més estaven vinculats amb una, amb una madame d'un prostíbul que era catalana, va dir el nom i tot i no tenia res a veure amb l'altre relat Diu, per tant s'han de construir els relats bé, per, per concretar la teva pregunta el segle XIX no té relat propi eh, nosaltres tenim molt, molt, molts grans novel·listes del segle XX òbviament de la guerra moltíssims tenim novel·listes també del posterior a la guerra eh, tenim ara un gran, gran constructor de d'història que és el, el Saig Espanyol amb el XVIII que a més eh, els llibats estareu contents que ara continuarà, ara explicarà la història del Carrasclet i si tot va bé Eh, de els que va... perquè clar, després del 1114 Catalunya va continuar i va passar coses i les té ganes d'explicar-les però del XIX jo havia llegit en català només en Baireda poca cosa més és que no, no, no... La, la, la, els relats carlins l'apunyalada, la aquestes coses que, que havia escrit i res i en canvi tenia molta fixació literària del segle XIX castellà a través del Pere de Galdós i sempre vaig pensar, i ens hi hem de posar amb el XIX ens hi hem de posar sac, no? I, i per tant la resposta és aquesta perquè el 19? com a primera resposta que n'hi ha una segona eh? perquè no està gaire escrit perquè vull contribuir a fer-ne el relat des de la mirada catalana i el segon motiu és perquè jo sempre escric intentant entendre el present i no hi ha millor manera d'entendre el present del teu país i de la teva gent i de les teves coses eh, que anant a forgar en un segle previ que d'alguna manera ens ha construït perquè el segle 21 no s'explica sense el XX, però el XX no s'explica sense el XIX. El XIX és un segle, des del meu punt de vista, enormement important per les coses que hi passen i que potser t'hi explicarem. No? I, I per això va ser per, pel Galdós, perquè no n'hi ha gaires que n'han parlat, perquè vull ajudar a construir el relat i per aquí van les coses. Vull pensar que més enllà de, de la trama, és a dir, del, del que passa la novel·la i han dit que hi ha una protagonista... Uh, des d'aquest petita uh, fins que pràcticament mort, no, no mor, eh? Vull dir, no, no ho digues això! No estic final. Però, però sí, és un no espòiler, espòiler! Estic... No, no, no ho estic explicant al final perquè pot continuar. Potser que moment. pot morir, que pot morir! Uh, T'havies de documentar molt? Sí. Eren, uh, en fi, podem pensar que hi ha molta informació, que ja la tens per formació pròpia, no, no, no, però no, aquí... Quan el llegeixes, dius, Colses. mare de Déu, les hores que s'ha passat, sí. uh, no sé si amb Google, si a la Biblioteca de Catalunya, si, si entrevistant el Sánchez Pinyol o parlant... No, no, a, a historiadors... Vull dir, aquí ha una documentació brutal. Jo he llegit molta història del 19, he fet molta biblioteca i també he buscat coses per internet que ara, la veritat és que en molts sentits també va molt i molt. Això tot a vegades et va molt bé per comparar perquè tens dubte amb una data o tens dubte amb una cosa i llavors a internet trobes historiadors diferents debatent sobre aquella tesi i t'ajuda posar, no? però òbviament també molta biblioteca i lectura la veritat és que m'hi he passat molt però la lectura del XIX ja fa molts anys que la faig perquè sempre m'he entressat al segle no, no m'hi he posat per la novel·la amb la novel·la m'hi he eh, m'hi he focalitzat allò de bum, eh, perquè volia tenir no volia posar cap dada que fos incorrecta no només cap data, que les dades són fàcils de comprou, no cap data, com va ser aquella revolta, com va ser aquella bullanga, com va ser aquella balot, fins i tot el treball lingüístic, jo vaig intentar que tots els termes que usen la Mariona i usen els seus personatges fossin els que s'utilitzava a l'època no deien revolucionaris o antisistemes deia, feien bullangues, feien rebomboris la paraula rebomboris és preciosa eh, que us deu sonar jo explico eh, una, un rebombori que es produeix a finals del 1800 ja justament contra els quintos contra les lleves que es diu el rebombori de la fadrinalla que és tan bonic el nom, però és que és el nom que tenia, la gent li deia el rebombari de la fadrinalla, per perquè van ser els fadrins que volien portar-se a la guerra que van revoltar-se, però la paraula revolta no és del XIX, el XIX són abalots i són bollangues, I, i per tant doncs, també amb això vaig haver de treballar molt, o per exemple, quin eren els lliurepensadors o la gent eh, perillosa per l'absolutisme borbònic, els liberals, Clar, si jo dic ara liberal, és un terme d'una altra naturalesa. Té a la, la, la, la Ribera se'n diu de liberal, imagina't. Però, però en el segle XIX, els liberals eren els tipus que podien afusellar en l'esplanada de la ciutadella, perquè eren els lliure lliurepansadors, els que, els que venien amb, amb idees republicanes de, de la Revolució Francesa, etcètera. etcètera no? Doncs jo tenia molta obsessió en que, en que tot el que li passés a la Mariona, el que és inventat és inventat, però el que és veritat fos molt veritat. I a vegades i, i, i crec que forma part de, del treball literari la i de la versemblança d'una història, ser molt moltcurat amb els detalls. Per exemple, la novel·la comença eh, amb un episodi, que és com una mena de deriler Pre en una casa senyorial de, de, de la Vila de Gràcia, no? una casa senyorial Cas burgesa on ella on ella hi fa de noia de companyia. i no? eh, doncs, eh, bé, quan ella surt d'aquella casa eh, eh, ha passat una cosa i, i pensa amb el sabó que neteja no? i aleshores diu però no vull un sabó de mal perquè ella és una menestral, ella és una noia de família eh, molt normal del poble, del poble menut que se'n deia a l'època eh, poble menut, que també és un terme del 19 i, i és una noia per tant que òbviament no tenia gaires luxes no? doncs diu no, no, jo penso amb aquell sabó verdós, fet de sèsam de color verd que la senyora Morcet tenia en el seu aigua mans doncs per saber quin era el sabor luxós d'una alta burgesia de, dels anys 30 del 1830 i escaig, que és quan passa això eh, m'ho vaig haver de buscar moltíssim quin era el sabor en aquell moment era el sabor de Marsella el sabor, de Marsella, el sabor important de les cases importants del 1800 no? doncs sembla una tonteria perquè quan ho llegiu serà una paraula va pensar en el sabor de Marsella però jo vaig estar corrent me trobar quin era el sabor que, que ell hagués imaginat en aquell moment perquè era el que en aquell moment i passa tot, quan jo explico en algun moment el, el, la mort del Brusi eh, clar, vaig trobar la, el relat el eh, periodístic de l'època de com va ser aquell gran enterrament perquè el senyor Brusi, el, el del diari de Barcelona, òbviament, el senyor Brusi era un gran senyor de Barcelona i les de les va anar Mirinyaque Mirignac eh, al seu enterrament i per això la Mariona ajuda a posar el Mirignac a la senyora Morcet perquè va a l'enterrament i etc. quan, per exemple, hi ha un moment que explico la, la inauguració de l'Iceu a mitjans del 1800 vaig trobar també tota la expliques tot el programa tota la document... és que el programa és, és preciós I, home, i allò que hi havia unes dones amb floretes al cap amb corones de flors recitant poemes al mig de les rambles mentre arribava la gent per entrar a la inauguració del Liceu okay. doncs eh, si la Maria on no ho de viure crec que cas ho viu excepcionalment perquè la porta un amic seu que, que, que, que ha tingut una invitació eh, jo havia d'explicar-ho tal com era o, o la inauguració del tren de Mataró a Barcelona que vaig llegir que s'arriben a congregar 100.000 persones a Barcelona per, per la sortida del tren, perquè el, el tren, la inauguració, és de Barcelona a Mataró, no? Ah, doncs tot això tenia tanta importància com la pròpia novel·la. O sigui, jo volia que a través dels ulls de la Mariona els lectors visquessin el segle, amb tot el que el representava de tumultuós i terrible però també de grandiós, no? estan bombardejant la, la ciutat de Barcelona i el mateix any que la bombardegen, s'està per primera vegada encenent les llums l'enllumenat de Barcelona, el mateix any, el 1842 no? I, i ella viu aquella contradicció, etc. No? Parles molt, i bé també, i suposo que t'has documentat prou d'una personalitat que en aquí eh, estimem i coneixem prou tampoc, tampoc massa però que en canvi fora d'aquí no estan conegut com és l'Abdó Terrades és un tipus importantíssim l'Abdó i no té el lloc que li correspon a la història i jo l'he volgut donar molta importància i molt paper a la novel·la perquè hi vaig renyant el Santi Vila jo li vaig fer el prolog del seu llibre i ell feia varios referents i li vaig dir hauries de posar l'Abdó Terrades que és un gran referent eh? Eh, és un gran referent l'Abdó Terrades va ser un home importantíssim com el Narcís Montoriol i eh? Uh, que per cert, el Narcís Montoriol va estar uh, exiliat a cada aquests vuit mesos per les seves idees republicanes, el van allò obligar a sortir de la ciutat, no? Doncs, uh, uh, a veure, jo us ho explico, com us explico. Jo volia que la Mariona, serv... o sigui, jo volia a través dels ulls petitons d'una dona gairebé analfabeta pràcticament, no sap llegir ni escriure, que només vola una vida tranquil·la, uh, no val viure les èpiques violentes dels seus avantpassats del 1614 i del que ve després, Uh, comença justament la seva vida quan comença la primera gran carlinada uh, veu que tot allò està molt embogit hi ha molts morts, moltes matances moltes execucions ella comença la seva vida en Ferran Satec eh, que és un dèspot terrible, un personatge absolutament pervers i malvat que quan, justament quan Europa començava la modernitat aquí ens recuperaven la inquisició espanyola i la, i la policia religiosa vull dir que ja em direu no? i va enviar a Barcelona un paio que es deia Conde d'Espanya. De que li deien l'assassí de Catalunya i que afusellava la gent de 1313 13 perquè li agradava el número. I a més a més vaig trobar que els afusellava mentre sonava, que fa una orquestra que toqués una cançó molt famosa a l'època que es deia Les Aves Verdes. La vaig buscar i la vaig trobar i la vaig posar, Les Aves Verdes, perquè, home, perquè si era tan... Imagineu-vos, no? Anaves matant gent mentre anaves sonant la música... El li... bueno, i a més els matava dues vegades per els afusellava i els penjava, i els tallava la mà, i enviava la família a l'Àfrica. No, no, I, I quan, quan la, els catalans comencen a dir-li, els catalans borbònics, els catalans que no són contraris, li comencen a dir Ferran Sater, suboestència, que aquest tio és un assassí i un salvatge, la resposta de Ferran Sater és sí, però en neteja Catalunya de liberals. Per tant, aquí us el quedeu, no? Uh, doncs jo volia que tot aquest segle tan revoltat perquè també és el segle que es descobreixen els drets socials que comença el sindicalisme <coughs> la primera vegada general de la història d'Espanya es produeix a Barcelona la fa un líder sindical que es diu Josep Barceló, pel dret a, a sindicar-se, evidentment, el maten al paio i etc. No? Eh, el pel dret a l'associació, exactament. I vaig trobar articles de l'època que parlaven d'això, dejen-los associar-se, no?, i etcètera, no? Que per cert, el tipus que els reprimeix els deia Zapatero. <ríe> Però, vaya, no, no sé si té res a veure, és d'aquella època, eh? Jo volia que la Mariona fos un personatge petitó que mira el segle... Uh, dient, uf, quin segle em toca viure que no m'entri a casa ella s'enamora del seu príncep blau i el que vol és que la seva casa sigui un castell amb fortaleses, el seu príncep blau la protegeixi i si el món està revoltat que sigui fora però òbviament el segle la devora com, com no pot ser altrament i aleshores ella només té una alternativa o morir amb el segle o créixer i, i, i finalment acaba plantant una bandera Com, perquè jo crec que el segle XIX és molt el segle de les mariones va haver moltes revoltes femenines per la lluita contra les lleves per aquí, per la zona de l'Empordà i per tot el territori catalàs, van sublevar centenars i centenars de joves a cada poble i ciutat en contra, diguem-ne, de l'obligació dels quintos i, i les repressions eren brutals penseu que empresonaven els pares, empresonaven els avis agafaven els terrenys, pujaven unes multes que no es podien pagar si el xicot havia fugit vull dir que i jo com he trobat molta història de la repressió l'he posada Ai. molt no? I, i la Mariona ha de formar part d'un segle que no et permet ser indiferent o sigui, el segle XIX no va permetre que la gent se'l mirés com dient això no va a mi perquè o et passava pel davant i et devorava o hi plantaves cara amb el que això representava però també volia que la Mariona en rescatés de l'oblit alguns personatges que jo admiro profundament del segle XIX, que estan desgraciadament molt oblidats. De fet, una, amiga, una companya nostra del periodisme, el nom de la qual no diré, em va dir, ostres, m'has fet descobrir personatges que només eren noms de carrer. I un d'ells era l'Abdo per cert. I, I em vaig sentir molt trista i molt contenta alhora, molt trista per dir punyeta, però molt contenta per dir, doncs mira, allò que diu el Pinyol, no? ajudem a construir el relat del nostre temps i de la nostra memòria l'Abdó va ser un home importantíssim, d'unes idees avançadíssimes va ser el responsable d'una cançó molt famosa que es deia La bandera que van estar cantant al segle XIX durant dècades era el Hit Parade, una cançó que, bueno, Maja que... els borbons a la picota i la república demà, eh? la cosa anava per aquí, eh? perquè era famosíssima, que era una cançó popular que cantaven els barris i ciutats de tota Catalunya i, i pobles i a més a més va, ser, va guanyar les eleccions a Figueres, no li van deixar exercir per les seves idees republicanes va ser diverses vegades eh, perseguit, empresonat eh, reprimit, etc. i va formar part dels grups republicans i masons que a Barcelona va tenir una gran influència publicaven, eh, publicaven eh, revistes molt avançades per l'època i la gent més llegida i més avançada eh, sobretot de, la, de Barcelona però globalment de Catalunya feien cenacles per llegir els seus textos per tant, va ser un tipus d'una gran influència, eh, sense cap mena de dubte, a, a, en el seu moment. I juntament amb ell, jo rescato també de la memòria gent que potser no s'ha tan oblidat, però sí. Per exemple, tothom coneix l'Ancel Clavé, però tothom el coneix pels cors de Clavé. I clar, te l'imagines allò... L'Ancel ah, ah, ah, ah. Clavé va intentar assaltar la ciutadella, va, el van empresonar i quan ell inventa els cors de claveu fa per portar la música a les classes populars era un home absolutament compromès amb el seu moment i amb la seva època uh, en Cerdà en Cerdà és conegut òbviament també per fer l'Eixample uh, i moltes altres coses però en Cerdà és un republicà i mesó també de, molt avançat membre d'aquests grups amb l'Habdo Terrades i companyia que havien estat tan i tan actius amb el pensament del segle no? el Narcís Montoriol potser no és tan important com a pensador però sí que és molt important com a home engaixer, compromès, a més el, el Narcís Monturial va tenir una història una vida trista, no se li va reconèixer mai del seu enorme geni, no? Rebent genis empordanesos d'una extraordinària importància I, i tota aquesta gent valia... bueno, i el Francesc Sogranyes i, i, i en Pisonyer, el Pisonyer de Roses que és el, suposo el besavi del Pisonyer que tenim ara al Consell de la Transició o d'aquesta família, no? que també és un tipus, bueno, aquest va formar part de, la, de les revoltes. Després van ser molt importants, La l'Abdo Terrades va ser molt important en la revolta de la Gemància, que la gent més gran potser haureu sentit els avis parlar de la Gemància, perquè la meva mare va dir, l'àvia me'n parlava de la Gemància, és una revolta importantíssima que Catalunya va sacsejar completament el, el país. I aleshores, eh, eh, eh, si jo ajudo a través de la Mariona a entendre una mica més un segle revoltat, a saber que el segle XIX no va ser el segle que vam baixar veles i vam dir prou el que n'hem dit sempre, la decadència que punyeta la decadència el segle comença molt malament comença amb, la, amb, la, amb el bèstia del Ferran Seté destruint-ho tot i després amb l'aribau dient adéu al català Eh, la l'olò de la pàtria és una déu a la pàtria és una déu, adéu, turons eh? s'ha acabat, el català el català està prohibit a l'administració a la política, a l'economia en els actes notarials, hi ha una llei del 38 que, la public, que la prohibeix el al català els epitafis de les tombes o sigui, ni el nom del teu pare podies posar en català era, estava, era mort i, i, i l'arribau a principis del segle li diu adeu La de la pàtria és una déu, el català s'ha acabat el país, Què punyeta s'ha acabat apareixen els abdós aixecen la bandera, aguanten el pensament no només català sinó modern i gràcies a ells després tenim la renaixença és a dir, ningú pot explicar un altre gran personatge del segle que jo també admiro profundament per mi els dos tipus importants del segle eh, no prou reconeguts són Abdo Terrades i Valentí Almirall i Valentí Almirall que és un tipus també enormement important un home que parlava francès, anglès part d'alemany, grec, llatí, català i castellà i que va sempre sonar tres vegades en presons burbòniques i es va escapar de les tres. O sigui, tenia temps de ser un gran intel·lectual, políglota, culta, i alhora ser un autèntic personatge d'aventures que anava fugint de les presons que l'anaven fotent, no? I que va ser, va fer, va ser la, el primer, la primera trobada de països catalans que es fa a la història de Catalunya després del 1614 la fa el Valentí Almirall, que per ser el fa eh, no sé quin poble d'aquest lloc perquè calcula que és el centre, una mica el, el punt mig, diguem de de, de l'antic la, corda de, de la corona catalana no? eh, doncs tots aquests personatges la Mariona me'ls rascava a la de la memòria perquè, per engrandir-los no? i òbviament aquí jo crec que Figueres coneix una mica l'Abdaterrades però Figueres li deu un gran homenatge, un gran, un gran uh, simpòsit a Rades, perquè és un tipus d'una complexitat intel·lectual, va escriure molt, té textos extraordinaris. Ell té una obra de teatre que es diu L'Esplanada, en castellà, molt jovenet al principi, que explica, jo, jo vaig descobrir com es feien els afusellaments a la Ciutadella perquè vaig llegir L'Esplanada. És, és un text rimbombant i amb un castellà barroc de l'època castellà dolent de català de l'Empordà eh? I, i, i que literàriament potser no, no seria de les obres més importants de la història però, però que en canvi ja molt jove i el tipus ja fa una obra de teatre que es diu L'Esplanada que parla dels afusellaments del conte d'Espanya i això ho fa l'op d'oterrades i jo crec que és un home que ni Catalunya li ha donat el lloc que mereix ni, ni tampoc l'Empordà, ni no cal dir la pròpia ciutat de Figueres i per tant si teniu influència amb qui correspongui aneu no i si no jo ja ho aniré dient als micròfons mereix, no només mereix ser un home el nom d'un carrer uh, hem de realment rescatar la història del nostre país, és tan més important que construir el present Pilar, uh, estàs dient molts de noms d'homes, de... però la Mariona és una dona i jo us hauria dir que tota la novel·la s'articula en una sèrie de dones, amb un personatge central, que és la Mariona, però tant la seva mare com les sí. seves filles. Clàvia. Aquí estem reescrivint, o mirant d'escriure, perquè molt sovint no s'ha fet, la història en funció també del paper de les dones. Jo... <coughs> no, uh, no hi ha una reivindicació feminista eh, de la, a, la, a la novel·la, per bé que la novel·la hi ha un petit homenatge a la Montserrat. Roig, <coughs> de fet la novel·la anava dedicada a la Montserrat Roig eh, per la seva hora violeta no? un llibre que vaig llegir a l'època i més vaig tenir l'oportunitat de parlar molt amb ella i conèixer molt bé la seva família i, i òbviament forma part dels records importants no? i de fet la novel·la està eh, articulada en tres, en tres hores que és l'hora ah, lluminosa, l'hora trista i l'hora granada eh? són, que són les hores violeta que ella viu les hores de la dona Eh, després com que va morir el pare la, la dedicatòria la vaig canviar i la vaig dedicar al meu pare perquè era, a més va ser molt al final de fet el pare va llegir el meu, la meva novel·la en paper i per culpa d'ell vaig canviar el final perquè el meu pare era un home molt llegit un cadac esenc molt culta eh, no sé per què cadac és un nivell cultural d'històric molt alt és a dir, un poble penjat i abandonat a la seva dissord i en canvi amb gent de molt nivell intel·lectual i el pare va llegir els papers i eh, bueno, vaig anar a Cadaqués i li vaig donar el patracol no eren ni galerades, era un patracol eh, un que la mare em deia que això es va molt malament de llegir però ell anava amb paciència i recordo que va llegir tota la novel·la i jo vaig anar a Cadaqués de vacances el pare es va quedar a Barcelona, no estava bé i, i em truca i em diu bueno, em que, agradat, que bla bla, bla, bla va. havia agradat però aquest final em falla una mica dic, oh no, al final no el puc tocar, el tinc molt clar, no sé què m'hi vaig discutir una mica sí, però mira tal perquè li falla falta, falta, oli. falta oli i allò que fem les fills que el, el pare és el pare vaig dir que punyetes i determinat, em vaig posar uns adatxos vaig agafar el patracol de paper vaig començar a llegir tenia raó i vaig reescriure'l al final té tres o quatre pàgines més per, per culpa del pare i li vaig dir, vaig anar a Barcelona, li vaig dir, pare, quan torni de viatge, que me n'anava de viatge, quan torni de viatge te'l llegiré, però estaràs content que l'he canviat. I se'ns va morir. I no li vaig poder llegir. I és una coseta que tinc, saps? Però... I, doncs, eh, el que preguntaves preguntava és de la, de la dona. Eh, certament hi ha una mirada femenina, en el sentit en què un homenatge a la Roig, les Hores, el personatge central és femení, però no només perquè m'hi sentia còmoda i perquè vull que hi hagi la mirada femenina de, de, de les coses que ens han passat, no? que sempre són mirades masculines. També perquè el segle XIX és un segle de dones revoltades, perquè les lluites contra els quintos van ser lluites molt femenines. Les que anaven a les manifestacions, les que anaven a les barricades, eren dones, mares i àvies dels joves que se n'anaven cap a la guerra i que es van revoltar. Hi ha una revolta al barri, de la vila de Sants, la vila fora de muralles, perquè Barcelona, al segle XIX, recordem que una part molt important del segle Barcelona està encerclada per les muralles, i les viles totes estan a un quilòmetre i mig de distància, perquè hi havia una llei, havia una llei reial que no permetia que de la muralla de Barcelona a la primera casa hi hagués menys d'un quilòmetre i mig. La, la, la terminologia no és de quilòmetres, no la recordo exactament, però és l'equivalent. Per això Gràcia està lluny de Barcelona. I a, entre Barcelona i les muralles hi havia el desert de Gràcia, que se'n deia, que és on Sardà fa l'eixample, el fa perquè no hi havia res, perquè no et permetien posar cap casa en el tir d'una bala de canó, és el quilòmetre i mig, no? I la Vila de Sants, òbviament, també passava el mateix. Doncs, a la revolta de Sants es manifesten contra els quintos en el 43, en el 45, aquest la imposició del 45, 1845, es revolten 2.000 dones que venen de la zona tèxtil de l'Espanya industrial, que baixen fins a Sants, eh, ocupen l'ajuntament cremen les llistes, cremen els bombos, fan unes fogueres, es troben a, a, per no ser on l'alcalde, el mig maten, maten el tirant d'alcalde, bueno, fins que arriba l'exèrcit, el, el reprimeix brutalment, etc. que, pa que s'ha parlat molt poc del paper, probablement no conscientment polític, però un paper de revolta de vida. Se'ls enduien els fills i els fills que se n'anaven a les guerres d'ultramar morien, morien sempre. Ja hi havia una dita castellana que jo la poso que diu «hijo quintado, hijo muerto y no sepultado», perquè a més a més mai tornava el cos. I, i per tant sabien que els fills morien. Penseu que les revoltes que hi ha per aquí, a tota Catalunya, les revoltes fortes, la, la primera forta que és la del 45, és, és brutal, es creen autèntics exèrcits en el territori per lluitar contra, contra l'exèrcit eh, d'Isabel II que està, imposant, eh, que està imposant els quintos, no? I, i, I per què això? Ara us explicaré una cosa, que, que l'explico la novel·la, però que és bo saber-la. Quan nosaltres perdem els nostres drets constitucionals a partir del 1614, eh, eh, mantenim de manera molt precària alguns furs catalans, perquè la, el decret de Nova Planta és un decret molt minuciós, són eh, més de 400 reglaments, és a dir, no només és prohibir el català, eh, ho prohibeixen tot, tot, tot, tot la manera de fer catalana de tot arriben al, al detall molt minuciós i després del 1614 estem durant tot el segle XIX afegint-hi reglaments i lleis per acabar de tancar la cosa, la cosa és molt seriosa però nosaltres teníem una manera de defensar-nos a través de les milícies catalanes i a través del Somatent etc, que implicava doncs, que no, no, no, la defensa no era la defensa, ne dels quintos d'agafar una cinquena part de les, dels habitants masculins d'un poble i endurçar-se a la guerra ve de, ve de la revolució francesa en realitat i la copien els borbons aquí. I els catalans això no ho feien. A un moment determinat, cap a finals del 1700, imposen els quintos i és quan hi ha la revolta de la Fadrinalla i els catalans una... s'aixequen en armes foten un merder molt considerable i el rei s'espanta i decideix que els catalans no varen a la guerra de moment i a partir d'aquell moment com que s'ha de trobar la manera de que no siguem diferents els catalans decidim els borbons et permetien els règims, diferents règims borbònics permetien que o enviaves el fill o pagaves pel fill. És el que se'n deia l'impost de diner o l'impost de sang. Què fem els catalans fins al 1845 que ens ho impedeixen? Ho paguem amb impostos eh, col·lectius. És a dir, arribava l'ordre borbònica dient eh, 400 soldats eh, a Figueres. Et toquen 400. Vinga, quintus. L'Ajuntament de Figueres posava un impost. quan val cada, cada soldat? Val tant diners ho repartia pels ciutadans, posava l'impost i amb aquell impost pagava el diner que valia i no enviàvem. I fins al 1842 que hi ha l'ordre, 45 és quan es s'aplica, eh, els catalans no enviem ni un soldat a les guerres burbòniques, perquè els paguem. Sempre ens ha costat molt carse catalans. Ho pagàvem però no hi anàvem. Però en un moment determinat, després de molts debats al Congrés de Diputats Catalans es que s'hi han creït o no contribuïn con amb la glòria d'Espanya i en coses d'aquestes que en poso algunes perquè he reproduït discursos aleshores s'imposa i et diuen no, podeu pagar per individualment o sigui es prohibeix l'impost col·lectiu que és quan aleshores els historiadors diuen que s'imposa l'impost de sang pels pobres i l'impost de diner pels rics, perquè ja no és l'Ajuntament sinó que és cada ciutadà per exemple hi ha historiadors que diuen que la classe mitjana catalana s'empobreix brutalment per, perquè ven el que calgui perquè el fill no vagi a la guerra es venen terrenys, es venen cases es ven patrimoni amb l'esperança és a dir part de la pèrdua de capital de classes mitjanes catalanes té a veure amb la, de, amb la lluita perquè el fill no se'n vagi i, i quan, quan s'imposa per primera vegada els quintos de manera obligatòria a mitjans del, del 19 la revolta a Catalunya és una autèntica guerra i és molt femenina, per això mereixia que fos una mare la, la Mariona pren consciència quan se li enduen el fill i després el net i clar, ella no pot, és a dir, ella pot... No, no passa res perquè això no, no sabem què passa amb ells quan, quan, o, li volen, o li volen endur el, el... Ella, ella es pot mantenir alien al que li passa en aquell segle fins i tot a vegades amb agressivitat perquè maten membres de la família en els revoltes que hi ha i ella s'ho amb ràbia aquestes idees estranyes i anticlericals i tot això mata la nostra gent això és horrorós, ella està distant fins que toquen el fill o sigui, quan el segle penetra casa teva i, i et destrueix allò o intenta endur-se't allò que és més important és quan, quan tot reacciona eh? i passen coses no? eh, per això probablement el proper que escrici potser millor personatge és masculí eh? però, perquè ja tinc ganes perquè també en el carrer de l'Embud hi havia un, un personatge important que era un femení era la Montserrat però i jo he llegit molt Rodoreda els personatges petitons de la Rodoreda de m'agraden aquests personatges petitons que creixen era molt fàcil posar un, una gran burgesa o, o, o un gran intel·lectual o, o, o mirar-ho a través dels ulls d'un gran revolucionari però com era aquell segle a través d'una dona que apenas sabia llegir a escriure, que l'espantaven les bullangues, que no volien bolix només volia ser mare, etc. com el viu, no? i com la transforma el segle? Això era molt més grandiós literàriament uh, estem parlant del segle XIX no mm el 20, tots els que som aquí, em sembla vam néixer estem al 21 i ens sembla que ningú no em perdonarà si no pregunto pel 21 què li passa al 21? Uh, a veure, ha, ara surt el periodista hi ha, hi, ha, hi, ha, hi ha molts moments en el llibre que relates mm, passatges del, del 19 que dius, això podria sembla que estigui escrit abans d'ahir sembla que sigui que sigui jo aquí tinc un punt no el, ah. no el llegiré però que parla d'unes escenes de del que li van dir un diputat que era al ah, Congrés, el congrés de Madrid diu, diu, i explicaven les burles i els insults que havia patit aquell diputat català al Parlament Espanyol i diu un altre. i només va alçar la veu per dir que som un poble pacífic i treballador i van aquells malgirbats que no ens poden veure i l'interrompen en rialles i crits de tota mena, tota mena de mofes i diuen que algú va cridar ladron com si els catalans fóssim nosaltres els lladres ja heu vist la resposta al brusi molt ben dita, sí senyor continua, continua he agafat aquest perquè el tenia marcat en llapis però n'hi ha d'altres que dius això està passant avui Mira, però no som originals, això estava passant ara, ara et respondré a la pregunta que és molt pertinent perquè a més a més <coughs> és evident que a mi m'interessa el 19 per poder explicar el 21 uh, però ara no us diré qui va, escriure, qui va dir això perquè, us veieu, perquè veieu fins a quin punt tot és molt antic i que la nostra pena i el nostre delit ve de lluny mireu aquest discurs d'un diputat català al Parlament Espanyol i després us diré què ho diu eh? aquest és el que he buscat ah. <ríe> però després de tot què us pide Catalunya? Os pide que deies exemple de respetar les leyes pues cuando el respeto no viene de arriba mal se debe esperar que los de abajo lo respeten Pide que gobernéis con justicia, que gobernéis con equidad que no le saquéis al pueblo catalán más dinero del que pueda dar buenamente según el estado de su riqueza para que no veamos infelices labradores abandonar sus tierras que pasa en Cataluña infelices artesanos cerrando sus tiendas por no poder pagar los impuestos que pedís los catalanes son o no son españoles son vuestros colonos o vuestros esclavos sepamos lo que son dadles el lenitivo o la muerte pero que cese la agonía el horizonte amenaza grandes tempestades es muy posible perdoneos en castellano porque el discurso es en castellano la novela en catalano ¿eh? el, ama... el horizonte amenaza grandes tempestades es muy posible que antes de mucho se abra una lucha de gigantes se sí, en sabía que ¿eh? dos, ba... dos banderas flotarán por los aires cada una tendrá sus partidarios y para entonces es preciso que los catalanes sepan a cuál de las dos banderas deberán prestar su robusto brazo ...son los catalanes españoles... ...pues devolverles las garantías... ...que les habéis arrebatado... ...garantías que son suyas... ...que tienen derecho a usar de ellas... ...porque las han conquistado con su sangre... ...igualadlos a los demás españoles... ...no les quitéis el dinero... ...si no los queréis como españoles... ...levantad de allá vuestros reales... ...dejadlos, que para nada os necesitan... ...pero si siendo españoles les queréis esclavos... ...si queréis continuar la política de Felipe V... ...de ominosa memoria... ...sea en buena hora... Y sea por completo, amarradles a la mesa del cuchillo como lo hizo aquel rey. Encerradlos en un círculo de bronce. Y si esto no basta, sea Cataluña talada y destruida y sembrada de sal como la ciudad maldita. Porque así, solo así, doblaréis nuestra cerviz Porque así, solamente así, venceréis nuestra altivez. Así, solamente así, doblaréis nuestra fiereza. Joan Prim. D'aquests, Susana... De... Home, aquest és un discurs d'una potència ha sentit, sentit això el congrés, eh, els nostres són potents però jo durant que aquestes coses no, no, no, les, no el veig no el veig eh? però eh, clar, a mi m'interessava molt la Mariona en aquest aquell moment del llibre que ja és molt avançat en els cenacles que ja es mou que es mou en els cenacles del Valentí Mirall perquè ja ha anat prenent consciència un dia escolta aquest discurs no? imagineu la impressió que li fa per això jo dic que el segle XIX és tan grandiós perquè sembla que ja ho hem perdut tot i que punyeta, que obdents, eh? Vam estar aguantant els nostres drets... Vam estar mantenint la nostra voluntat de ser la nostra identitat en un segle terrible, en Barcelona bombardejada tres vegades, en tres carlinades brutals que van ser tantiques guerres civils. La darrera, la dels matiners que va ser una revolta juntament amb els republicans molt progressista contràriament al al que este de record, els matiners van ser va ser una revolta de la terra per per justament pels arancels i pels tributs que posaven de Madrid que eren insuportables, que es va fusionar amb les classes treballadores de la ciutat, especialment Barcelona, que també es van revoltar i van ser enormement amb exèrcits de milers de persones eh? aquest és un segle i el segle aguanta és a dir, Catalunya al 2014 que és la pregunta que em fas està tocant-li els nassos a Espanya i en el Rajoy especialment perquè en el segle XIX aguantem, el segle XIX és el segle que hem de desaparèixer, el segle que l'hem fotut. En el XVIII tenim l'ensolciada, la, la guerra, eh, se'n va la nostra aristocràcia a l'exili, se'n va els nostres sectors econòmics, se els nostres, el país queda derrotat, destruït, etc. però el segle va fent, però el XIX és quan uh, l'aparell la represor la borbònic arriba amb tota la seva duresa per destruir-nos nacionalment perquè el que vol d'alguna manera és uniformitzar amb una idea jacobina, una idea borbònica en realitat francesa no? i el segle aguanta, i aguanta pels altres serrades és que no tenim tants, eh? si fem la llista dels deu tius importants del segle l'Antona és un d'ells Qui són els altres serrades eh, eh... del 2014? Eh... Bueno, ell em vol tornar al 14, eh? el 14. Eh... perquè eh... el primer que jo diria del que està passant avui en dia és que Catalunya és molt veritat que a vegades no, no, no ho tenim tan clar perquè som una gent tan tranquil·la i pacífica com, com diu el Prim però no? el Prim després també en va fer alguna eh? hi, ha, hi ha un Prim que ens agrada i un Prim que no ens agrada gens el Prim és el que fa ordenar el bombardeig de la segona el segon bombardeig a Barcelona per exemple, i el que imposa ja amb la reina a l'exili imposa la darrera quintada de, del 1870 que acaba amb un bany de Santa Gràcia i també altres llocs eh? vull dir que Prim és un personatge que hi ha dies que t'aixeques que t'agrada i hi ha dies que t'aixeques que no t'agrada gens. Jo no tinc fetes les paus amb el Prim, però, però sí que era interessant això. Doncs la primera cosa que jo diria ara, Francesc, és que punyetes, és que aquest és un país extraordinari, és que aquest país és molt veritat. O si sigui, aquest país havia, havia d'haver desaparegut no, no pot ser que estiguem parlant en català i estem trucant a la porta d'Espanya dient, volem ser lliures, això són 300 anys de repressió sistemàtica 300 anys, de desenes, centenars i fins i tot milers de, de, de lleis milers, el Ferrer Gironès havia fet llibres extraordinàries explicant-les totes eh? si, veieu, si veieu tota la, cron la cronologia de la repressió, per exemple, només del català és d'una ferogia i és permanent bam, bam, bam, bam, bam, bam ja no, no passen 5 anys durant 300 anys que no hi hagi una llei nova per si de cas eh? i de fet mira com tenim els verds ara. Eh? Vull dir, i ara teòricament és una democràcia, bla bla bla i aquí els tenim. Eh? Per tant, home, a mi el que, el que, el que, em, el que em diu el, el 2014 és que aquest és un país d'una resistència a desaparèixer i d'una veritat com a noes com a nació, com a, com a entitat com trevada, com a societat molt seriosa, molt seriosa. La segona cosa que em diu és que ha arribat l'hora catalana. Els catalans som bastant putes amb això. Quan ens han fotut i ens ha caigut la repressió al damunt, hem baixat el cap, hem treballat, cluc, cluc, cluc, hem guardat el fet català a l'interior de la casa, perquè no, a fora no hi havia oxigen, i hem anat fent. I a la que hi ha hagut una mica d'oxigen, hem tornat a treure el cap. Això era el 19, que us claríssim. El 19, a la que poden, bam, bollangues, bam, avalats, pam renaixença, dual, a la que respiren una mica la renaixença. Al segle XX no cal dir, a principis del segle la Mancomunitat, ens porten el Primo de Ribera, vinga, tu, fotem-li la dictadura. La Mancomunitat que va ser el primer intent de fer un estat modern, amb uns tipus amb un cap magnífic. Un Prat de la Riba és un personatge enorme. I amb la dictadura del Primo de Ribera, hòstia. El Gaudí amb 70 anys la pallissa d'en una comissaria per parlar cada l'11 de setembre. Vull dir que, de, que estem parlant d'això i el país és molt veritat i després ve, una, ve, ve el 6 d'octubre ens empresoren 5.000 persones a tota Catalunya uh, i després ve la guerra civil i després vénen 40 anys de dictadura terrible i per tant havíem d'haver desaparegut què cony fotem aquí? és la, és la frase del Franco s'ha acabat el problema català ja ho veieu? De pagès, tu. no has acabat i a sobre encara i reneixes amb una força per tant, ostres tu, com que això és molt veritat i com que ha arribat l'hora catalana, perquè ara creiem que és un moment feble de l'Estat, i si sí, és cert, doncs aprofitem de la seva feblesa. Com fem totes les nacions, no serem idiotes, eh, doncs estem aquí picant a la porta. Sabem, disculpa, sabem o podem tenir bastant clar qui és l'enemic exterior, però fins a quin punt alguna part de la culpa la tenim nosaltres mateixos? Ah, jo perquè, ja farta de buscar lupes per, per, per, per nostres no, no. perquè no sabem anar prou plegats quan hauríem de ser un sol home o una sola dona mira, analitzant el 19 amb la lupa petita i perquè... continuo pensant amb el 19 però també no, no, no, no jo també t'aniré el 20 jo sé de per on vas analitzant el 19 amb la lupa petita que realment jo ara me n'adono que el meu coneixement era de lupa gran no? perquè en el moment en que he posat la lupa petita l'he entès molt més bé el tarannà català és un tarannà complicat és a dir, som una gent resistent però ens agrada molt discutir no? i barallar-nos i, i fixeu-vos, eh, us poso l'exemple Escòcia, Partit, partit Nacionalista escocès. aquí la CUP, els demà cristians Convergència, Iniciativa, Esquerra opa! i tots barallats i tots tenen allò al seu líder i potser està molt bé eh? potser ja va bé perquè vol dir que el país és molt plural el país és molt heterodox, el país té molta personalitat els escocesos, tu, el Salmon, aquí, al no, no, no, Mas, a l'altre, el Junqueras, el David Fernández, el de la bicicleta, doncs, no sé, tot. En fi, i el de la bicicleta de l'andana es perd, vull dir que... En fi, per tant, és veritat que la desunió seria part del nostre risc, però deixa'm dir-te una cosa que potser és una mica arriscada. Catalunya va inventar el trencadís trencadís, la figura aquella del modernisme que la inventa Gaudí aquí ah? el trencadís que fa Gaudí, Gaudí agafa tot de bivalots i tot de ceràmiques perfectes i precioses les trenca i agafa bocinets de cada les enganxa i en fa una manera de bocins trencats d'altres si nosaltres som un trencadís però estem enganxats anirem bé eh? és a dir, a la crònica del que ha estat passant fins ara si em permetes, és una crònica de miracles. A tot el que ha passat fins a votar l'altre dia, o fer aquest acte massiu de desobediència, hemm anat tota l'estona hem anat, fent saltets, per pedretes en una bassa? que podíem haver-nos caigut a la bassa pim, pim, pim, pim. que si ara no teníem pregunta ni data, que si ara ja tenim acord del tal, que si ara veurem com ho fem ara la llei de consultes, que si ara ninc, ninc, ninc, ninc, ninc, ninc. que si finalment el MAS diu que no farem la consulta perquè no podem que si el cojonguera s'emprenya que si sembla que tot se'n va a la merda i estem allà a la pedreta, saltem 2.300.000 persones votant o sigui, és una crònica de miracles perquè partim òbviament de molta, de, de, de molta trencadís de, molta, de molts bocins, cadascú també busca la seva eh, d'un estat diguem-me que juga molt brut eh, i especialment juga molt brut amb els mitjans de comunicació permanentment, ells van dir que nosaltres adoctrinem a la gent, però qualsevol ciutadà de Catalunya rep cada dia desenes de missatges en contra del procés i de tant en tant un a favor ni a les ràdios ni a la ràdio on jo és eh, que és a RAC1 eh, ni a la tele on soc, que és la de Cancuni, hi ha majoria de sobiranistes quan teòricament som la majoria del país perquè com a mínim el de voler votar la majoria dels ciutadans ho volen ni aquests llocs, imagineu-vos ja si us parlo de TV5 allà, uh, TN3 la 13TV que està que m'insulta encara dos dies mm, uh, no per tant, la, a mi em fa por la separació a veure, és veritat una cosa i la teva, el teu nas periodístic no falla uh, el Mas em va dir una, un dia i a més m'ho va dir a cada ques davant a casa això i vist, com que m'ho va dir allò cara ara ara estava all sopan, eh? diu: "Això no pot fallar perqu diuAixò ja no ho atura Espanya, la frase textual això l'agost passat, aquest agost això ja no ho atura Espanya. Això ho aturem nosaltres si ho fem malament. Una expressió que jo coincideixo. Eh? I que també li ha dit en els Junqueres, li dit. Hosti, per tant, jo crec que Espanya està en una situació que, que ens crearà molts problemes, es posava molt nerviosa, Es posava molt histèrica, però té un problema enorme, enorme en Catalunya, que jo crec que la comença a veure en la dimensió. Eh? I, I si això es manté tal com s'ha de mantenir, ara que estem sota el focus internacional, que ens està mirant tothom, que estem fent bé les coses, que no ens hem mogut dels paràmetres pacífics i democràtics, etc etc, si això ho portem cap aquí, el problema que creem és històric. Per tant, hem de fer bé nosaltres. La meva tesi, jo estic a favor absolutament d'una llista conjunta, absolutament. Eh? I són dels que pensen que és un error per part d'esquerra. Puc entendre els motius d'esquerra, eh? però jo he decidit que els entenc tots. Els del sí, els entenc tots. Fins i tot la bicicleta, però menys, menys, a vegades menys. Però, mm, per a mà, jo et puc assegurar, pel coneixement que tinc del que em comenten els madrilers, que la cosa que fa més pànic a Espanya és la unitat catalana. O sigui, que anem junts els hi fa pànic i de fet intenten per totes bandes bombardejar aquesta unitat però si no anem junts com a mínim fem trencadís també podem anar amb acords programàtics fonamentals per, per, per, per fer unes plavisitàries encara que no impliqui una sola llista ja s'ho faran mentre la unitat al carrer es produeixi i és el que deia abans de les pedretes perquè hem anat sobrevisquem de pedreta en pedreta jo us ho de dir amb sinceritat si només haguéssim un lideratge polític, ens ho haguessin espatllat. En Mas, i en Junqueras i companyia ens ho haguessin Perquè a vegades la dinàmica de partits fa que tot això sigui complicat. Però la Forcadell va dir, -ca, plaça Catalunya, Bons 7.000 trios a la plaça Catalunya, criden unitat. I vam tenir el nou. Jo confio molt en que els estaments civils del país, que estan molt forts, <coughs> molt ben trebats, i que volen unitat, empenyin els partits a fer bé les coses, no? De tota manera, els marges que tenim ara són estrets. Si haguéssim de fer eleccions abans de les municipals, ha d'haver acord o s'han sigui, de convocar abans del final d'any i fer-les al febrer com a màxim. Per tant, tenim un mes perquè tot això es travi bé. I si no, ja ens n'anem a molt més tard. És el que va dir l'11, abans d'un mes? És que és els temps. Pensa que mm, es convoquen 40 dies abans de, de fer-se. Per tant, és desembre i es, fan, es poden fer tres mesos abans de, una, de les següents i el maig eh, tenim municipals per tant és que són faves contades, eleccions al febrer i a convocatòria d'eleccions de al desembre si es fa, si no anirem fent jo crec que el país està tan tensat emocionalment que ua, això ho hem d'avançar però bueno, també us dic una cosa els, països, els pobles tenen dret a equivocar-se també al millor comatrem errors eh? I, i, i al final tot és molt, molt fràgil, allò. tenim uns líders polítics tots ells fràgils, tenim eh, un govern de, que no té un euro, una vegada m'ho explicàvem un conseller, deia, és es que pensa que jo no, puc ni, no tinc dret com a Generalitat ni a demanar un préstec al banc, ho he de demanar permís a Madrid, eh, per poder fer un finançament d'alguna cosa, és es que ens han pres el pèl d'una manera, tenim una diputació gran, no tenim un govern, però... Eh, i, per tant, hi ha molta feblesa dels partits entre ells, vulguis que no estan nerviosos, apareix el fenomen Podemos aquí al mig, etc. Fem el que podem, però... Escolteu, fa 3 anys no estaríem parlant en aquests termes, eh? Sí, sí, no. Per 3 estàvem igual de fotuts, igual d'espoliats, amb Albert insultant-nos i, i amb el cap cot. I ara hem fotut un merder... Penseu que estan en una depressió a Espanya horrorosa, avui el Zarzalejos... No, no, no, no, no sabeu el que és. Avui el Zarzalejos ha publicat un article dient el dia que Catalunya humillo a Espanya i és brutal l'anàlisi que em fa diu, i a més a més ell diu això és la mort de Rajoy diu Rajoy ha estat derrotat <coughs> diu suspèn dues vegades cautelarment prohibeix, fot soroll de policies fot soroll de fiscals, els hi diu que no Tal, diu, i, i a més a més hi diu a tothom i a sobre si ho fan seran tres gats diu i fallo en tot no fueron tres gatos i se hizo no tindrem la sort no? que la fiscalia ordeni la imag ja de veure el president en manillat. de dir, no, jo crec que no seria una sàr, eh. Francesc, jo ja sé que a vegades quan pitxo millor, però no. No, no, no, perquè eh... jo crec que en manillat no, jo crec que el que pretenia l'esquerra. És una metáfora. No, no, si t'entenc, no, no, i és, és, és hi ha molta gent que diu que és la manera de que reaccionem. Jo no no estic tan segura, perquè també s'activen les fos, eh. en aquests moments que sabem, de, el que sabem de la fiscalia, perquè en sabem algunes coses, no? els que estem aquí en les orelles, a la trinxeria i a les orelles. On sabem tant com, altres, com alguns líders polítics que dicten el que ha de fer. La Bé, -lo, la Camacho, el de la Camacho ja estava mort amb la Camarga però ara s'ha menjat el florero. <susurra> oh, oh, oh, quina cosa, quina cosa. Ella és la líder, eh? Avui ha entrevistat al fons i ha dit que ella és la líder. La Capacho, que és la líder, està morta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Em consta que i diu que bueno, ja sí que Espanya és una dona de Polònia de... com es diu el que va fer el Polònia va ser boníssim eh? perquè no sé si el va veure aquí al moment allò, fan, fan, van fer una paròdia de l'Undimiento que és, és una mica vèstia eh? però, però està molt ben feta eh? i el, el nord diu i que macho i, no? I, i l'altre em sembla que li diu un desastre, camacho, un desastre no? la percepció que tenen a Madrid en aquests moments és que aquesta dia és un desastre el merder que els hi ha creat a la fiscalia no tenim querella contra el Mas per culpa d'ella perquè els fiscals s'han regalat jo vaig estar en un programa de 4 que a mi m'han estat gravant tot el dia mentre jo votava i, tal, i una advocada una Barbie rosa que es diu Montse Suárez la van també estar gravant i la, Su la Suárez arriba a Barcelona amb l'AVE i es troba la Camacho, i la Camacho allà en pantalla que per això ho hem ensenyat en pantalla li diu, no, o si sigui, jo ja estic assessorant a los fiscales per a la querella contra Mas sí, sí, ah, eh. oh. hòstia clar, és que els fiscals diuen eh, eh. dissimulemos eh. mira, el que sabem en aquests moments jo, jo crec, a mi m'és igual jo, jo, la Camacho, jo me la quedaria eh. jo faria com el Maruenda, una estàtua a la plaça Catalunya que els plom s'hi quedin perquè no, no, perquè eh? Per Pantalla mundo, programa. No, Van a no, no, vantallarlo, el programa que durar una hora. Vantallar Em han dit teremos una hora tenenide... de satélite y 20 minutos. Pantalla de ser, ella, <laughs> no prou, eh? Ma, no va ser, perquè el tío va a estar. <pastel> <Deadpool> que bueno, que, que exaltaban... el, el propietario de esta cadena es el propietario de mi periódico y esta tía ha venido aquí a insultarme. Que a només li a chamar una estatua, Ella jo trobo que forra d'altre món. Hen invadido tot. Ui, tenen la pell molt fina. L'altre dia vaig dir que el Rajoi havia parlat com un tituliano de 13TV i, per tant, dos dies insultant-me. Però m'han ja. dit unes coses terribles. Ja t'he dit el color... Algú n'hi em diu ah, què has de dir l'ordaci? Dic, vols que no hi digui l'ordaci? Vinc un papí, no l'ordaci. És a dir, es... arriba un moment en què saps que hi ha gent que t'insultarà i el problema és que et diguin parlin bé però que t'insultin ja forma part de la lògica. Tu tens sucre? A mi em van cessar fa... Sí. En fi, com una altra vida. I... I va ser l'Urdozi, per cert, un sí, sí, personatge absurdament fosc, i però no, no ens pot... a, a, a mi em pot afectar que la gent amb la que crec digui, escolta, m'estàs fallant un poca broma, tu però aquest fet... No seria una imatge Fiscals, Fiscals El que ens sabem és que el Rajoy, el govern el rajoi va estar realment no al no, no búnquer, però va estar tot el dia nou Uh, en, en gabinete gabinet de crisis que controlan el dia eh? amb la convicció de que hi havia un acte de desobediència a l'Estat i que per tant ell quedava totalment amb el colet a l'aire i el, el, el quan veuen la dimensió, ells creien que fallarien els, els voluntaris, no van fallar creien que aniria molt poca gent, va ser una barbaritat creien que, que seria un desastre, no ho va ser i aleshores diuen querella, el Estado tiene que... De, de, I la intenció de l'Estat era una querella per prevaricació, per poder inhabilitar mas. L'obsessió que tenen és fora, de la, fora del mapa polític. Però clar, uh, què passa? El fiscal de guàrdia del dia 9, que hi van els d'UPEID i companyia i que envia la policia tal... Casualitats de la vida, no sabem per què, era un fiscal bastant simpàtic. Era el fiscal més dur, més rebel que hi ha la Fiscalia Catalana i més progre, amb les idees més clares, casualitats, li va tocar amb ell. Jo diria que va haver no voluntat de la Fiscalia Catalana de dir no ho posem fàcil, eh? I aquell va dir que no, que ell envia a la policia a les urnes que no procede. Quan va veure que no procede van posar molt nerviosos a Madrid i llavors la Fiscalia de l'Estat fa una, un memorial, fa, fa una, una, una querella eh? des de la Fiscalia, i l'envien a la querella de, a la fiscalia catalana perquè I la firmi i la querella era un disparat la querella parlava de gobierno sedicioso que no és ni un terme jurídic parlava de, s'equivocava de consellers en l'espedaler el posava la querella perquè li atorgava responsabilitats que el l'espedaler no té quan els fiscals de Catalunya reben allò que quan han de firmar ells i per molt que, home, estiguin capacitats de tragar-se coses, arriba un moment que és l'autoprestigi el, el que ha de firmar aquella cosa. Es revelen i diuen que ells allà no firmen, que allò és un disbarat, i ho retornen. <coughs> Llavors és quan el fiscal general, el Torres Dulces es posa nerviós i els crida a Madrid. A Madrid i van. Quan veuen el nivell de cabrets de la Fiscalia Catalana, que dels sis que van, quatre es posen com una moto el Torres Dulce es inhibeix i diu ui, ui, aquí tenim un marder i és quan diu a la fiscalia escolta, saps què, feu vosaltres, trobeu la manera els fiscals catalans es neguen a la prevaricació i diuen com a molt falta de desobediència multeta ja anirem a pagar tots multeta. però prevaricació era penal eh? era, era inhabilitació política i aleshores eh, li diuen aquests feu-la vosaltres i mireu el què i tot això havia de passar dilluns però llavors la Camacho parlar se'n va a la tele, està hecho i això ha quedat veurem quan, quan <coughs> per això el Torres Dulce ahí deia bueno, no hace falta que la fiscalia actue, pueden hacerlo los jueces porque ya hay denúncies personales eh? perquè veuen que via fiscalia ja veurem què passarà políticament jo crec que la Camacho està sentenciada, entre altres coses per com parlava d'algun líder del PP a la conversa amb la Camarga que hem sentit Eh? que deia unes barbaritats com que el senyor en qüestió també ho ha sentit jo diria que contents amb ella no estan però a més a més les ficades de l'altre reiterades ha estat absolutament descontrolada el que passa és que sembla que els que han anat a tocar la porta que són l'Albiol de Badalona i la Dolors Montserrat la filla de la Dolors ah, no volen en aquest moment ser líder del PP de Catalunya ah, perquè van a fotre-se-la van fotre-se-la electoralment eh? els foten una hòstia impressionant per tant, i això és com està el tema de les querelles, jo crec que el MAS escapat d'una querella per prevaricació, seria, ja no empresonat, és que és només inhabilitat, jo crec que això és una declaració de guerra, de guerra legal, i el mar de que s'arma Catalunya és considerable. I a més, el, és que hi ha desenes d'editorials en aquests moments, de diaris internacionals, dient, l'altre dia la televisió pública a Alemanya parlant del MAS com un dels polítics importants d'Europa. És que... I ahir em sembla que era hi un diari francès, la la, la tribuna, la tribun. Quina? Al ah, Independent, exactament. Eh, uh, no, però de deia una altra cosa, però ens emaga la tribun que parlava Bueno, és que cada dia parlant a nosaltres, eh. No, sí, abans de i el let catalans volt, que sí, no, era catalans volt. Jo políticament estava Sí, però, mena però vaig viure perquè quan el Mas en va a les eleccions el Mas a fer una cosa que a mi em sembla que és molt honorable el Mas diu, jo no em vaig presentar a les eleccions per fer una consulta com que no tinc un mandat parlamentari necessito anar, tornar a les eleccions per tenir aquest mandat parlamentari i va anar a eleccions, va perdre diputats i... però va tenir el mandat parlamentari de la consulta doncs just després de les eleccions un amic meu, periodista de Madrid, conegut va anar a un sopar a la Montcloa amb, amb, amb el Rajoy l amb el Rajoy està eixot. Este tío està mort. el tío està mort i s'estacaba d'avant fotre els nasos. Perquè s'hora aquesta cosa fa de ja, està, ja ¿no? està. I els catalans som això, anem fent, anem fent, hem fet qui es podia imaginar que no podem votar, ens muntàriem una pel·lícula que acabés sent un acte de tata força internacional, no? uh... i totes aquestes veus que diuen que ja hi podria haver un acord sota mà, que ja som un grup de eh? això és mentida. Això és mentida. És a dir, que, que hi va haver converses per poder votar el dia nou fins al darrer minut, sí. Que això el Mas també s ho ha dit sempre, i em sembla que l'Oriol també ja ho coneix. En tot moment el Mas ha dit, jo intentaré sempre que per la via legal ens ho permetin fer. Però també ha dit públicament i privadament, no tancaré cap acord amb un despatx. Qualsevol oferta que em facin la sotmetré a votació dels catalans i jo crec que aquest home ha les naus tu. és a dir, que algú pensi que en el mas pugui dir se és que no podria sortir el carrer eh? jo seria la primera que em posaria a la fila eh? vull dir, amb tomàquets, clar, no no, no me o, bueno, o, o no sé, o demanant estàtua jo què sé <ríe> que potser és més fi, no escolta, home, segur que continuaríem parlant i ara sí, sortirien aquí preguntes jo tinc un sopar a, I, sopar a sí. estic convençant que molts sí. també voldreu sí. que ho signi el llibre sí. eh, per part meva només dic, escolteu jo no sé el grau de convençuts que estem de, sobretot d'això que estàvem parlant ara en el final de tot, el grau de convenciment de, dels presents, en qualsevol dels casos segur que llegint el que passa el 19 ens aferma molt més per tirar cap, a, cap al 20, el 21 endavant i més endavant <laughs> gràcies per la